Sark aranya E. regényét felolvassa gépész. A Royal Navy Institute tanácstermében a hatalmas ovális íróasztal körül több férfi állt, valamennyien az asztalon lévő térképet nézték. Az intézetelnöke Sir Mori ceruzájával a sarkvidék egy pontjára mutatott. A szerencsétlenül járt Blacher expedíció megmentett irataiból sikerült megállapítani, hogy a sarkvidéki arany- és széntelepek, amelyek eddig csak a regényírók fantáziájában éltek, tényleg léteznek. A jelenlévők meglepetten és csodálkozva néztek az elnök szikár alakjára, aki jegyzeteibe pillantva folytatta. Ezen a ponton jelölte meg Blacher a szén- és telep helyét. Sajnos azonban annak kiterjedését és gazdagságát már nem tudta megállapítani. Tiszta vizet akarok a pohárba önteni, tehát nem fűztem többet az ismert tényekhez. És most, Sőr Archibald, egyenesen felteszem a kérdést, hogy érdekli-e ön ezek után az expedíció, és hajlandó-e azt finanszírozni? Sör Archibald nem felelt azonnal, hanem végigjáratta a szemét a jelenlévőkön. Az agya úgy dolgozott, mint egy hatalmas számológép. Lázasan kalkulált, de az arca mozdulatlan maradt. Minden jelenlévőt alaposan szemügyre vett. Az elnökön kívül, akit személyesen ismert, Sir Holt tengernagy, Hyde orvos, Green tengerészkapitány és Shaw az elnök titkára tartózkodott a terembe. Az utóbbi két férfit Sir Archibald nem ismerte, és így kutató pillantása valamivel hosszabban időzött az arcukon. – A jelenlévőkért én szavatolok! – mondta az elnök, aki megértette Archibald ki nem mondott gondolatait. – És már előre biztosíthatom önt arról, hogy a mai megbeszélésünkről semmi sem fog kiszivárogni. Sör Archibald fejével biccentve vette tudomásul az elnök megnyugtatását. Kis ideig gondolkodott még, aztán hirtelen Szőr Morihoz fordult. – Tud még valaki a jelenlévőkön kívül a Blasier féle felfedezésről? – Nem. – felelte határozottan Sir Murray. – Akkor még egy kérdés, ször. Hisz ön ezeknek a telepeknek a létezésében egyáltalán? És geológiailag van-e arra lehetőség? Sir Murray sértődötten nézett a rideg pénzemberre, de önérzetét legyőzte az a tudat, hogy az expedíció egyetlen lehetősége Sir Archibald pénzétől függ. – Mielőtt én önnel ezt közöltem, már mindent megállapítottam, és így nyugodtan állíthatom, hogy a lehetőség megvan rá. A telepek létezésében pedig, mondotta egyre emelkedettebb, szinte átszellemül arccal az elnök, fanátikusan és rendületlenül hiszek. Ször Áchibált nem volt a szavak embere, az ő érzelmeit a könyvetük tükrözte vissza. Nyugodtan a zsebébe nyúlt és kihúzta a kis bőrbe kötött füzetet, maga elé helyezte az asztalra, aztán ünnepélyes lassúsággal csavarta le töltő tollának kupakját, és mintha csak pár cigarettát vásárolna, szemrebbenés nélkül töltötte ki a csekket olyan összegről, amelyet a jelenlévők még együttesen sem mertek álmodni. Kitépte a lapot, felállt és átnyújtotta az elnöknek. A költségeket egyedül viselem, de természetesen a telepek kihasználási jogait is egyedül magamnak tartom fenn. Ez természetes, Sőr Archibald. Az erre vonatkozó szerződést a kormány részéről megszerzem. Minket az intézet részéről az expedíciónak csak a tudományos része érdekel. Sör Archibald indulni készült. Kalapját kezébe véve meghajtotta magát a jelenlévők felé, aztán Sőr Morihoz fordult. – Meddig tartanak az előkészületek? Az elnök Green kapitányra mutatva válaszolt. – Az kizárólag a kapitány úrtól függ, aki már több hasonló expedíciót vezetett, és ezen a téren már nagy gyakorlata van. Szőr Archibald kérdően fordult a fiatal kapitányhoz. Green kapitány előlépett. Egész lényén látszott, hogy fiatal korodacára már a vén tengeri medvék közé tartozik. Hatalmas termete, a ruhallat pattanásig feszülő izmai és imbolygó járása, de főleg acélos tekintete első pillanatra megnyerték ször Árcsibál tetszését. A trösztvezérnek különös tulajdonsága volt, hogy az embereit első látás után választotta meg, és sohasem tévedett. Teljesen megnyugodva legeltette szemét az előtte álló hatalmas alakon. Green kapitány kezére nyugodtan merte bízni az expedíció hajóját. Három hét múlva indulásra készen állok. A kikötőben több év óta áll egy hasonló célra épített hajó a Terror. Ezt a hajót ismerem, és tudom, hogy ez dacolni fog a legnagyobb jéghegyel is. Mielőtt Green folytathatta volna az útra kiszemelt hajóról szóló tirádát, felcsapódott a tanács terem ajtaja, és egy fiatal, ragyogóan szép lány rontott be rajta. Tényleg berontott, de amit az egybegyúlt férfiakat meglátta, kisé meghökkent és zavartan mosolygott. De aztán ismét a régi eleven ördög lett. Oh, – Ó, papa, miért várakoztad ceni ideig? – fordult ször Archibathoz. – Azt mondta, csak pár percre jössz fel. – De John, már többször kértelek, ha tárgyalok, ne zavardj. – Jaj, papa, de unalmas vagy! – csicsergett a lány, mintha rajtuk kívül senki sem lett volna ott. – De örökké csak tárgyalsz, és ez olyan unalmas. Közben elfelejtett, hogy egy lányod is van. – Szőr átsibált, akinek az egyetlen gyengéje a lánya volt, elmosődött. Nem, darling, nem felejtettem el, de tényleg kicsi hosszabbra nyúlt a tárgyalás, mint gondoltam. John nem érdekelte apjának megszokott mentegetődzése, hanem a jelenlévőket vette szemügyre. Apja éles látását örökölte, és így elég volt egy pillantást vetni a társaságra ahhoz, hogy megállapítsa. Csak egy férfi van a társaságban, és az Green kapitány. A többiek csak apjának a tárgyalófelei. – Nem mutatnád be az urakat nekem, papa? – mondta John tettetett közönnyel. Szőr Archibald azonban nem hiába volt John apja. Elmosődött. Már többet tudott, mint John gondolta. Sóra bemutatta az urakat, és legutoljára hagyta azt, akire John kíváncsi volt – Green kapitányt. – Melyik a hajója, kapitány úr? – kérdezte John a kapitányt, aki majdnem elnyerte a szemével a sudárlányt. Green határozottan zavarban volt, nem akart indiskréciót elkövetni, és kérdően Archibaldra nézett. – A vállalat részére kell egy hajót vásárolnom, és annak a parancsnokául kértem fel a kapitány urat. John olyan boldog lett erre a hírre, mert régi álmát látta beteljesedni. – Remélem, hogy az első útra magával visz kapitány úr. Mielőször Archibald tiltakozhatott volna, Green megelőzte a legnagyobb örömmel, ha az édesapja a hajó első útjára, a próba útra elengedi. – Kicsoda jön, és mit keres itt? – kérdezte rémült meglepetésében Shaw, amikor lakására érve felgyújtotta a villanyt, és az egyik karosszékben ülő alakot megpillantotta. – Az idegen nem hozta zavarba a kérdés. – Hogy ki vagyok, az ne érdekelje ön, hogy miért jöttem, azt rögtön meg fogja tudni. Foglaljon helyet, de figyelmeztetem, hogy az első gyanús mozdulatra elsül a zsebember a pisztoly, és én még nem hibáztam soha. Só ilyettségtőre megül lábakkal félve közeledett, és leült a másik karosszégbe. Ezer fontot akarok önnek adni. Ne csodálkozzon, és főleg ne akarja ezt önzetlen baráti szívességnek felfogni. Szükségem van őre, ez az egész. Ön biztosan összetéveszt valakivel, ki rémülten Só. Miben lehetnék én az ön szolgálatára? Szerezze meg a Blécső expedíció uti naplóját és az aranybánya részletes helyszírajzát. A titkár elfehéredett bámult bámulta hivatlan vendégre. Hon, hon, hon, hon, hon, honnan tud ön ezekről? A oh, szóval igaz, csak azt akartam tudni, hogy helyesen informáltak-e. Ön meg fogja nekem szerezni ezeket a terveket és térképeket. Ezért egy ezer fontot kap készhez. – Azt hiszem, nem kell részleteznem – folytatta gúnyos hangon az ismeretlen – hogy önnek milyen adósságai vannak, és hogy fedezetül adott váltóinak kis szépség hibájuk van. Ugyanis a kedvesek nem fognak emlékezni arra, hogy ön megkérte volna őket erre a szívességre. Só szemei előtt táncolni kezdett a világ. Egész testében remegve, görcsösen kapaszkodott a szék karfájába. Szólni akart, de egy hangot sem bírt kinyögni. Az ismeretlen kúnyos mosolyjal nyugodtan nézte a titkár vergődését. Várt egy darabig, aztán ugyanazon a cinikus hangon folytatta. Oh, – „A, meg vagyok nyugodva. Látom, hogy megértjük egymást, mert ő is tisztában van az esetleges következményekkel. <gül> – He-he, ugye, helyesen ítélem meg. A titkár szinte meg kell halálos rémülettel merett a látogatójára. – Az ezer fontot azonban meg kell szolgálni, minden áron meg kell akadályozni a terror elindulását. Nem szabad nekik engem megelőzniük. Mára csak ennyit. Három nap múlva jelentkezem, és akkor megkapja a további részletes utasításokat, Ugyanakkor pedig átadja a megszerzett térképet. Különben. Az ismeretlen az utolsó szavakat erősen, majdnem szugerálva mondta. Aztán hirtelen felállt, és köszönés nélkül kisihetett a szobából. Amilyen titokzatosan érkezett, ugyanolyan módon távozott. Csak az ajtó halk csattanása jelezte, hogy ez ismeretlen eltávozott. A dokban lévő terror egész testét elleptik a szorgos munkáskezek. Green kapitány ét nappal személyesen felügyelt mindenre. A legkisebb apróság sem került el a figyelmét. Felügyelete alatt tényleg csodát műveltek, és a hajó napok alatt hatalmas változásokon ment keresztül. Ször Archibald mindennapos vendég volt, érdekelte a hajója, de főleg az expedíció sikere. Órák hosszat tárgyalt a kapitánnyal és a vállalat részéről az expedícióhoz beosztott láng mérnökkel. De még tovább időzött a hajón ször Archibald lánya, John. A lány a hajó minden zugát ismerte már, és Green még maga előtt sem tagadhatta le, hogy szívesen kalauzolta a sudár szőke lányt. Lassanként már el sem tudta képzelni, hogy ne legyen ott. Reggelenként a parton várta hatalmas vörös sportautót, amelyen John szélvés gyorsasággal szokott érkezni. A Szent Paulus templom órája 12-t ütött, az utcákon tombolt a szél, az eső vadul csapkodta az ablakokat. A szobában csak egy kis kiskörte fénye világított a kandaló előtt, amelynek tüze felfellángolva nyaldosta körül a mágia tetejére rakott új hasábokat. A kandalóval szemben egy férfi ült, kísértetiesen sápadt kezébe temetve gondolkozott. Annyira elmerült a gondolataiban, hogy csak a harang kísérteties kongására riadt fel. Megnézte az óráját. Éjfél volt. Nem jött el. Talán csak álmodtam a múltkor, mormolta magának megkönnyebbültem. Nem álmodott só. Sőt, Szólalt meg a megrémült ember háta mögött egy láthatatlan alak erős, parancsoló hangon. – És remélem a saját érdekében – folytatta a hang –, hogy teljesítette a parancsaimat. – Elhozta az iratokat? Su ilyetten fordult a hang irányába. – Ne mozduljon, maradjon ott, ahol áll, és feleljen arra, amit kérdeztem. Su egész testében remegve, könyörögve fordult a láthatatlan alakhoz. Nem, nem tudtam megszerezni, ször Archibald magával vitte őket. Könyörgöm, legyen emberséges, ne akarjon tönkretenni. Adjon haladékot és beváltom a váltókat. – Ostoba, azt hiszi, szükségem van arra pár rongyos fontra – szakította félbe durván az ismeretlen. – Nem ez érdekel, nagyobb tétre megy a játék. Még egyszer kérdem, Megszerzik igen vagy nem? – Nem tudom. – Könyörgöm, értse meg, nem tudom! – Akkor kényszeríteni fogom! – sziszegte dütőrremegő hangon az idegen. – Ne felejts el, a kezemben vannak a váltók, és holnap! Só, akit a könyörtelen hang megvadított, szembefordult a sötétjében álló ellenfelével. Most már nem könyörgött, hanem elvakultan támadott, azaz csak akart. Só egy hatalmas ugrással igyekezett az ismeretlent elérni, de az megelőzte. Egy halk csattanás hallatszott, és a következő pillanatban a titkár kiterjesztett karokkal végigzuhant a szőnyegen. A kikötő negyed egyik matróz két ember bámult ki a patakzó esőbe. A szoba sötétben volt, a két arcot csak az időnként cikázó villámok fénye világította meg. Az egyik férfi hatalmas, tagba szakadt szerű lény volt, a másik egy elegáns férfi, aki sehogyan sem illette be a környezetbe. – Már itt kellene lennie – – szólalt meg türelmetlenül az utóbbi férfi. – Idejében itt lesz. – Amit vállaltunk, azt el is végezzük. – válaszolta hatalmas férfi. – Már ott látom gyönni a kocsit. A villám fényénél egy autókörvonalait lehetett látni, amelyik leoltott lámpával sebesen közeledett, és befordult a kocsma udvarára. A magasabbik férfi becsukta az ablaktáblákat, és meggyújtotta a lámpákat. Kis idő múlva a folyosón léptek, hallatszottak, és felnyílt a szoba ajtaja. Megvannak az iratok? – kérdezték egyszerre a belépőtől. – Nem, a nyomorút nem tudta megszerezni, sőt, a végén még nekem is támadt. Hát tudtam, hogy baklövést csinál, hónap majd elmer Archibalthoz, aki szívesen beváltja a váltoit, ha megtudja a tervünket – mondta ilyetten az elegáns férfi. Az újonnan érkezett durván a szemébe nevetett, és a zsebéből kihúzta a hangtoppítós revolvert. <gül> – Azt már nem vett hidegre tettem. – Hát akkor most mit csináljuk? Részt veszünk az expedícióba. – Hogyan? – kérdezték egyszerre ketten is az óriást. – Azt bízzák rám, a terror leszerzőtetett emberei egyszerűen nem fognak jelentkezni, és akkor a mi embereinket tesszük a hajóra. A három férfi még sokáig együtt maradt, és részletesen megbeszélték a sötét tervet. Green kapitány, Sir Archibald és Lángmérnök a kapitányi fülkében izgatottan tárgyaltak. Az előkészületek izgalmai ezen a napon érték el csúcspontjukat. A hajóra leszerződtetett legénység legnagyobb része egyszerűen nem jelentkezett. Néhányan tartották csak illendőenek bejelenteni, hogy visszalépnek, de az okot egyikük sem árulta el. Átlátszó és naív kifogásokat hoztak fel Indokul, de Green, aki joggal büszkélkedhetett a hajójával, hiába igyekezett meggyőzni őket, hajthatatlanok maradtak. Csak három matróz vállalkozott az útra, de ezek nem az ügynökség útján kerültek a hajóra, és így a többiek lemondásának az okát nem tudták. – Nem gondolja, kapitány úr szólalt meg ször Árcsibát, hogy a matrózók lemondása nem véletlenségből történt, hanem egy központi, titkos kéz irányítja ellenünk az akciót. – Ah, nem hinném, szólt közben lángmérnök. Csak annyit hiszek, hogy kitudódott a hajó sarkvidéki útja, és az emberek félnek a nehéz szolgálattól. – Én is erre gondolok, mondta Green kapitány, de ez nem fog visszatartani, mert holnapra, ha a föld alól is új személyzetet szerződtetek a hajóra, Ebben a pillanatban feltárult a fülge ajtaja, és magából kikelve Sir Móri rontott be. – Borzasztó szerencsétlenség! – mondta izgatottan. A titkáromat saját ma reggel átlőtt szívvel holtan találták a lakásán. A gyilkos semmi nyomot sem hagyott maga után. A három férfi megdöbbenve nézett egymásra. – Sőr, önnek úgy látszik mégis igaza van! – jegyezte meg halkan lángmérnök. Green az asztalra vágott. – És ha százszor is igaz, ez engem nem tart vissza. Ha ezer ördög esküdött is össze, én akkor is elindulok a hajómmal a kitűzött időben. – Apám, kélek ne engedd elindulni – kiáltotta John, aki a nyitott ajtó mögött állva mindent hallott. – Olyan rossz előérzetem van. Nagyon féltem. A hajódat. Green kapitány tényleg megtartotta, amit ígért, mert a hajó új legénységgel a kitűzött napon indulásra készen állt a próbaútra. A kapitánynak nagy segítségére volt az új fűtő, egy hatalmas gorilla termetű ember, aki látszólag véletlenül került Green útjába, és amikor meghallotta, hogy a hajóra legénységkel, felajánlotta, hogy egy órán belül összeszedi a hiányzó embereket. John, akinek az első pillanattól kezdve nem tetszett a sötét tekintetű férfi, hiába könyörgött Greennek, akit szíve megszeretett, hogy ne engedje a hajójára. Green nevetve intette le a lány aggodalmát azzal, hogy minden tengerész ilyen morózus. A lány aggodalma azonban még csak fokozódott, amikor másnap a fűtő által toborzott legénység mindenre elszánt ábrázatát megváltta. A személyzet tényleg szörnyű alakokból állott, de Green meg volt velük elégedve. Erre az útra elszántabb és keményebb társaságot még álmában sem kívánhatott. Ezekkel az emberekkel akár a pokolba is elmennék, mondta Green kapitány. – A pokolba igen, de expedícióra nem – válaszol John, amikor Green nyugtatni próbáltak. A hajó próba útja a legsimábban zajlott le, és az összes résztvevők közül Sir Alchibald, Sir Maury, langmérnök, de főleg maga Green kapitány meg voltak győződve arról, hogy a hajó dacolni fog a tenger legnagyobb viharával is. Egyedül John nem bízott az expedíció sikerében, és amikor végre egyedül találta Green-t, zokogva borult a vállára az Isten szerelmére, kérlek, ne menj el, ne indulj el ezzel a hajóval. Úgy félek, olyan borzasztó bal sejtelmeim vannak. – De John, mitől félsz? – nyugtatta meg az okogó lányt a kapitány. – Már nem is egy hasonló utat tette meg, és látod, mégis itt vagyok. Pár hónap múlva visszatérek, és akkor már talán nem leszek egy szegény hajós kapitány, tehát megkérhetem a kezedet. – Úgy beszélhetsz ilyeneket? Engem nem érdekel a pénz, és csak egy szavamba kerülne az apámnál, Green a legnyöggédebb és legbiztonságosabb módszert választotta a lány elhallgattatására. Lehajolt és hosszú, forró csókot adott a szájára. Hat hét telt el azóta, hogy a terror elhagyta a kikötőt. Három hétig John minden nap megkapta Green kapitány beígért táviratát. A negyedik héten azonban a táviratok hirtelen megszűntek. John pénzt és fáradtságot nem kimélve az összes számba jövő rádióállomás útján próbált a hajóval összeköttetést kapni, de sikertelenül. A terror, mintha csak a tenger nyelte volna el, nem adott magáról életjelt. Sir Archibald több mentőhajót küldött ki, de azok sem találták meg. John már úgy nem is aludt, hanem az éjszakáit a rádiókészülék mellett ülve töltötte. Amikor az utolsó segélyhajó is bejelentette, hogy visszatér, akkor John elhatározta, hogy maga veszi kezébe a kutatást. – Nem érkezett hírgring kapitányról? – kérdezte John. Sir Maury, a Londoni Navy Institute igazgatója szánakozó pillantást vetett a fiatal lányra. Sajnos, Miss Archibald, nem tudunk semmi újat az expedíciós sorsáról – mondta halkan. Három hét fő óta hiába várom a rád talán a folytonos légköri zavarok. Azt hiszi, ször, hogy a hajótba érte? kérdezte John elcsukló hangon. Az igazgató terheltem bámult maga elé. Semmi biztosat nem tudhatunk, válaszolta kis szünet után. A tavaszi viharok és a jégzajlás természetesen nagyon veszélyesek, de a terror szilárd hajó, nem mondhatnám páratlan a maga nemében. Nem tudom elviselni ezt a szörnyű bizonytalanságot, fakad ki a lány. Elhatároztam, hogy repülőgépet bérelek, és felkutatom a hajót. Sir Maury a fejét sóválta. Szerencsétlen ötlet. Bart tenger kivételével alig tudok olyan pilótát, aki megbírkozott volna a sarkvidék klímájával. Gondoljon csak a szerencsétlen Andréra, aki léghajón akart eljutni a pólusra. A közelmúltból is említhetek néhány több példát. Ma is élénken emlékszem a Nobel-expedíció kudarcára és Amundsen tragédiájára. Mindez nem rettent vissza, mondta Miss Archibald határozott hangom. Ha apám beleegyezik, akkor e hétvégén startolok. Tegnap megnéztem a Croydoni repülőgépgyár új modelljét és már meg is egyeztem az árban. Sir Mori egy térképet vett elő a fiókból, és az íróasztalra terítette. Ha ezt a kétségbeesett tervét csak ugyan megvalósítaná, akkor legalább egy ügyes navigációs tisztet vigyen magával. A sarkvidék végtelen jégmezőin nem konnyú felkutatni a hajót, dacára annak, hogy a pontos helyét tudjuk. A terror szeptember 23-án a déli szélesség 71 fok 30 perc és a keleti hosszúság 175 fok 6 perc alatt. A Vrindzsul szigetektől dél-keletre vesztegel jégben. Tacára a pontos adatoknak nagyon kétséges, hogy megtalálják-e a hajót. Egy 1500 tonnás hajót ne lehetne megtalálni? Szőr fáradt fáradtan mosolygott. Kedves kisasszony, ő nem ismeri a déli sarki hóviharokat. De ismerem magam, mondta a lány elszánta. Ha egyetlen lehetőség van, akkor megtalálom a terror. Ki volt ez a hölgy, akivel a lépcsőházban találkoztam? kérdezte, a ott admirális miután szívélyesen megszólította Sir kezét. Az igazgató sóhajtott. John Archibald, Sir Archibald lánya, soha életemben nem találkoztam makacsabb teremtéssel. Repülőgépet akar bérelni, hogy felkutassa a terort. Mondanom sem kell, hogy a vállalkozás egész szerreménytelen. Az admirális szemöldökei fájdalmasan összehúzódtak. Sajnálom a lányt, de egyúttal megértem az elhatározását. A szerelem sokszor erősebb a halálnál. Lehetséges, mormogta Murray, de egy lány önfeláldozása nem mentheti meg a kapitány. Miss Archibald Craven talán arra gondolt, hogy grint felveheti, de közben megfeledkezik arról, hogy a kapitány csak utolsónak hagyhatja el a hajót. Ismerem grint, és tudom, amíg egyetlen lehetőség van arra, hogy a terror nem süllyed el, addig a felérzetem marad. Különben sem hagyhatja cserben az embereit. Ha ugyan ők nem hagyták cserben a kapitányt, mondta az admirális jelentős hangsúlyjal. Elszánt fickókat toborzott össze az útra, és igazán nem csodálkoznék, ha a rádiógram elmaradása a legénység lázadását jelenteni. Sir mauri ilyetten pillantott az öreg katonára. Csak nem örültek meg, hogy elpusztítsák a rádiókészüléket? Az admirális válat van. Ki tudná megmondani, hogy mi történik jelen pillanatban a terrorfedélzetén? Talán önnek van igaza, és a matrózok azon fáradoznak, hogy rendbe hozzák a rádiót. De az sem lehetetlen, hogy részegen lövöldöznek egymásra. Ön bizonyára ismeri ször az Excelsior jégtörő gőzös történetét. A részeg matrózok felgyújtották a hajót, és nem törődtek azzal, hogy másnak menthetetlenül elpusztulnak a hóviharban. Vannak olyan pillanatok, amikor az embert nehéz megkülönböztetni az állattól. Sir Murray némán bólintott és az ablakhoz lépett. Elgondolkozva bámulta a kikötőt és az öböl csendes vizét, amely ezüstösen csillogott a tavaszi napsütésben. Murray nem tartozott a szentimentális emberek közé, de a gondolatai minduntalan visszatértek a magányos hajóhoz, mely az örök jég és hóbirodalmában várta a szabadulást. Green kapitány komor támaszkodott a jégcsapokkal borított korláthoz amerre a szemel látott jégmező vette körül a hajót. Messze a láthatár peremén csodálatos fény tűnt fel. Sugár szétszakadt fénykivég sziporkáztak a sötét égbolton. Az egyes sugarak vége karma volt, majd fejebb zöldes színbe ment át, míg a kezdetük haragos kék színben ragyogott. Green elgondolkodva nézte a csodálatos játékot, mely pillanatról pillanatra változott. A ragyogás hol szétterült, hol összehúzódott, majd hirtelen eltűnt, de kis idő múlva újra felragyogott a távolban. Vakító lángoszlopok emelkedtek a magasba, sárgás fényt árasztva a hajó orra előtt elterülőjég mezőre. Grinsó hajtva fordult el a korláttól. Három hete nem látta a napot, és a sarki fény a lángja már idegesítette. Alig várta már az időt, hogy folytathassa útját a célja felé. A szokatlanul enyhe időjárásból ugyan arra következtetett, hogy a jégtakaró olvadni fog, de ez nem jelentette még a szabadulást, sőt, végveszedelemmel fenyegette a hajót. A jégtorlódás következményeit pedig sohasem lehetett előre kiszámítani. Fél egy tájban bekövetkezett az első jégtorlódás. Halkpattanás hallatszott, mely egyre jobban erősödött, és mennydörgészszerű robajban végződött. A hajó remegni kezdett. A matrózok felrohantak a fedélzetre, és ilyetten bámolták az eléjük tároló látványt. Az egész jégmező megmozdult, feltorlódott, és fenyegető gyűrűként vette körül a hajót. Hándecs az öreg kormányos kivált matrózai közül. Felsietett a parancsnoki hídra. Az emberek minden áron el akarják adni a hajót, mondta reszkető hangon. Green villámló szemmel mérte végig az öreget. Aki eltávozik a hajóról, az magára vesse. A terror kibírja a jég támadását, a jégmezőn azonban senki sem lehet biztonságban. Magyarázza ezt meg az embereinek. A kormányos lement a fedélzetre, és igyekezett meggyőzni a matrózokat, de süket fülekre talált. Ők emelkedtek a levegőbe. Csónakra! kiáltott egy hang. Mindjárt elveszünk, ha itt maradunk. Green kapitány a korláthoz lépett. Prémes kabátjában, lobogó hajával a régi viking harcosokra emlékeztetett. Hatalmas alakja sötéten vált el a fehér háttértől. Emberek, kiáltott a messze csengő hangon, értsétek meg, a hajó biztos menedéket nyújt. A csónakban éppen úgy elvesztek, mint a jégmezőn. Nem telik bele egy-két óra, és a jégmező darabokra hull. A kapitány utolsó szavait elnyomta a rianás félelmetes hangja, mely távoli földrengés murajára emlékeztetett. A jégmező hosszában szétrepett, és pillanatok leforgása alatt kisebb-nagyobb jégtáblákra töredezett. Az öt-hat méter vastak jégdarabok pehelyként bukkantak fel, és torlottak egymásra. A zaj elviselhetetlen volt. A rianás harci riadójára minden oldalról szőrnyű recseg és ropogás válaszolt mintha a sarki vidék démonjai keltek volna életre, hogy megsemmisítsék a terrort. A jégtömeg szorító gyűrűje magasra emelte az ingadozó hajót. A terror minden bordája recsegett a jégtáblák folytonosan megújuló támadásában. A matrózok rémülten szaladgáltak a fedélzeten. Kiáltozások összevegyült a kutyák dühös ugatásával. Green kapitány megőrizte a nyugalmát. Rendeletlenül bízott a hajóban. Ha a szerencsék van, és erős szelet kapunk, akkor az út felszabadul délfelé, mondta Litten hadnagynak, aki a jégtorlódás zajára felsietett a parancsnoki hídra. Délre? kérdezte a hadnagy megdöbbenve. Attól tartok, hogy meggyűlik a bajunk az embereinkkel. A fűtő fellázította őket, és tegnap azt hangoztatták, hogy abban az esetben, ha a jég felenged, visszafordítják a hajót. Az út irányt én szabom meg mondta a kapitány keményen. Minden ember megkapta a zsoldját. Semmiben sem szenvedtek hiányt, tehát joggal várhatom, hogy adott szavukhoz híven teljesítsék a parancsaimat. Litton vállat font. Az a hiba, hogy nem jól válogattuk össze a legénységet. Legfeljebb öt emberre számíthatunk, ha kenyértörésre kerülne a sor. Kik azok? Henders, a kormányos, Holt a szakács, Jacobson, Lars és Brenton matrózok. Természetesen háj doktor és lángmérnök is velünk tart, szögezte le a kapitány. Tehát összesen kilencen vagyunk. A nagy rossz kedvűen legyintett. Äh, az elégedetlenkedő matrózok pedig huszan, a fegyverek pedig nálunk vannak, mondta Green nyugodtan. Intézkedjék, hadnagy úr, hogy a kutyákat levigyék a hajó belsejébe. alkalmasint erős hóvihar lesz. A kapitány jóslata bevált. éjfél előtt néhány perccel kitört a vihar. Olyan lárma támadt a hajó körül, mintha a pokol összes ördöge elszabadult volna. A sötétségben megkezdődött az elemek tombolása. A szél olyan hófelhőket kavart föl, hogy a hajó korlátját sem lehetett látni. A roppant jégtömbök teredeztek le a feltornyosuló jéghegyekről. A jégvező helyenként víz alá merült. Nyílt öblök és hosszú csatornák keletkeztek a hajó körül. Lytton hadnagy nem akart hinni a szemének, mikor hajnalba kiment a fedélzetre. A terror jégmentes vízen úszott. A jégmezők között széles csatorna húzódott felé. Az égbolt szokatlanul kék színe elárulta, hogy a tenger továbbra is jégmentes. Green parancsára az egyik ember felkúszott az árbockosárba szemlét tartani. A matrós csak néhány percig tartózkodott a magasban, aztán sietve lemászott. – A csatorna után szabad tenger következik – jelentette izgatottan. Ameddig a szemhatárért nem láttam újabb jégmezőket. A kapitány a parancsnoki köré gyűjtötte a matrózokat, és rövid beszédet intézett hozzájuk. Emberek, a vihar megnyitotta előttünk az utat a célunk felé. Szeretném, ha mielőtt megkezdődik a hosszú éjszaka, elérnénk a 80. szélességi fokot. Látatlanség! kiáltott fel valaki a legénység között. Miért? kérdezte Green impolláló nyugalomban. Élelmiszerünk van bőven, és ha a hajó újra befagy, akkor szánon folytatjuk az utat délfelé. De mi lesz a szénnál? Harsant felezt tentori hang. Éppen annyi szenünk van, hogy visszatérjünk Angliába. Ki mondta ezt? kérdezte Green, és lesietett a parancsnoki hídról. Jelentkezzen az illető! A legénység soraiból kivált egy hatalmas vörös képű ír, és Green elé lépett. Én mondtam, és ön nagyon jól tudja, hogy igazat beszéltem. A két férfi farkas szemet nézett egymással. Mindkettő hatalmas ember volt. A kapitány ugyan karcsúbbnak látszott, de válszélessége semmivel sem maradt az óriás fűtőjé mögött. Nem kérdeztem a véleményedet, szólalt meg Green kiszünet után. Te vagy az oka az embereim elégedetlenségének. Nem akarok veled vitatkozni, és elvárom, hogy habozás nélkül teljesítsd a parancsaimat. Ágyádul, én tudom, hogy mennyi szenünk van, dörmögte az ír. De azt is tudod, hogy alig vagyunk már 50-60 mérföldnyire attól a helytől, ahol szenet találunk. Mielőtt elindultunk, megmutattam neked a Blécsőr expedíció feljegyzéseit. Blécsőr pontosan megjelölte azt a helyet, ahol a kőszenet megtalálta. Remélem, hogy 40 mérföldet megtehetünk a hajón. És a többit szánon, vágott közben a fűtő dühösen. Nem, kapitány. Mi már torkig vagyunk a hideggel és az örökösi jéghegyekkel. Csak akkor fűtök be a kazánba, ha a hajó azonnal éjszaknak fordul. Helyes lőmoraj követte az ír szavait. Green kirántotta a revolverét, az óriás mellének szögezte. Még egy szó, és golyót röpitek a bordáit közé. Az óriás szikrázó szemmel mérte végig a kapitány. Well, wow, most öngyőzött, kapitány. De még lesz néhány szavunk egymáshoz. Léttünk, fordult Green a hadnagyhoz. Veresse vasra ezt a fickót. Ángám, hördült föl az óriás, és hirtelen felkapott egy rudat. Meglóbálta a feje fölött. Aki hozzám nyúl, az meghal. Lövésdőrend. Az írkáromkodva ejtette ki a kezéből a rudat. A kapitány golyója szétroncsolta két ujját. Green intett az embereinek. Verétek vasra, és zárjátok be az egyik raktárba! Jacobson és Branton megkötözték az óriást, és levonszolták a szűk lépcsőn a brig belsejébe. Fűtők és gépészek a gépházba, rendelkezett a kapitány változatlan nyugalommal. A legénység morogva szélet szét. Grimm megvárta, amíg az utolsó ember is elfoglalta a kijelölt helyét, és aztán lassú léptekkel felment a parancsnoki hídra. A terror teljes gőzzel haladt délfelé. A csatorna helyenként összeszűkült, de szerencsére Handels kitűnően értette a mesterségét, és így nem történt semmi baj. A brig megérezte a kormánykerék legkisebb fordulását is, tehát játszik könnyedséggel kerülte ki a letöredezett jégtáblákat. Közel hat órás út után a terror elérte a nyílt tengert. Green felhívta magához hadnagyot, és visszavonult vele a parancsnoki fülkébe. A hadnagy figyelmesen megnézte az asztalra kitett térképet, melyen piros vonal jelölte a terror eddigi útját. Ha az idő továbbra is enyhe marad, akkor öt nap múlva elérjük a nyolcvanadik szélességi fokot, mondta Green, és a térkép fölé hajolva folytatta. Itt láthatja azt a szigetet, ahol Blécsor kőszenett talált. A kiváló kutatóhajón tette meg odáig az utat. Én nem számítok erre a lehetőségre. Megelégszem azzal, ha húsz mérföldnyire megközelíthetem a helyet. Litten a fejét csóválta. Ha jó megtehetjük az utat, akkor rendben van, de gondoljon a tegnapi jégzajlásra, kapitán. Tegyük föl, hogy a hajó újra befagy a jégbe. Ezt nem kerülhetjük el, vágott közbe Green. A hosszú éjszaka küszöbén állunk. Számolnunk kell azzal, hogy a terror néhány nap múlva újra beszorul a jég közé. És mi lesz akkor? vetette fel Litten a kérdést. Mivel fogunk fűteni a télen? Ön a Blature-féle expedíció által felfedezett kőszenet említette. Azt hiszi kapitány, hogy talál embereket, akik elkísérik erre az útra? Csak egyetlen jégzajlás kell, és az egész expedíció szánostól, kutyástól együtt menthetetlenül elveszett. Nem, mondta Green határozottan. Csak egy jégzajlás lesz. Akkor, amikor befagy a tenger. A jégtakaró azután a következő nyárig nem enged fel többé. Bízvást megszervezhetjük az expedíciót, – És mi lesz, ha a jégzajlás megsemmisíti a hajót? – kérdezte a hadnagy. Hát, – Ez az eset nem történhetik meg – válaszolta Green határozottan. – A terrort én építettem. A hajó ki fogja bírni a sarki tél minden viszontagságát. Nyáron aztán felhajózunk, ameddig csak lehet. Az út hátra lévő részét szánokon tesszük meg. Legkésőbb jövő szeptemberre elérjük a pólust. – Ha ugyan a kutyáink életben maradnak – – Dőnyög Hogy érti ezt? – kérdezte Green elkomorodva. A had nagy vállat vont. A legénység gyűlöli a kutyákat. Ha nem ügyelnék személyesen az állatok etetésére, akkor már régen éhen pusztultak volna. A szakács minduntalan azt hangoztatja, hogy lesz még idő, amikor az emberek is éhezni fognak. – Aztobaság – csattant fel Green. Élelmiszerekkel bőven el vagyunk látva. Nekem elhiheti, hogy minden attól függ, hogy a matrózok megemberelik-e magukat. Talán most, hogy a fűtőt lecsukattam, eszükre térnek a fickók. Litton elgondolkodva meredt a kabin falára. GPS-en megtöm rövid pipáját. Rám is, barátaimra mindig számíthat. Reméljük, hogy minden jóra fordul. Green megszorította a fiatal ember kezét. Tudom és épp ezért bízom az expedíció sikerében. Kilenc elszánt ember akaratereje elég ahhoz, hogy jövőre a póluson angol zászlót lengessen a szél. A retteget hosszú éjszaka megkezdődött. A hőmérséklet állandóan csökkent, és szeptember 29-én a terror újra befagyott. Green minden előkészületet megtett, hogy minél kényelmesebb tédi szállássá változtassa át a briggett. A kormány lapátot messze felhúzatta, hogy a tenger befagyásával járó jégzajlás el ne törhesse, és a hajó középső részében egy közös társalgót és melegedőt rendezett be. Szeptember 30-án megkezdődött a jégtorlódás, melyhez hasonlót még Green sem látott. A kapitány és társai a jégmezőn tartózkodtak, amikor a sarkvidék démonjai megkezdték munkájukat. A hó varogni kezdett az egyre sűrűsödő szélben. A kapitány azonnal visszafordult, hogy még idejében elérje a hajót. A vígasztalan éjszakában a terror éles körvonalai feketén rajzolódtak ki a távolban. Hatalmas árvóca sötét felkiáltójelként nyúlt a csillagok felé. Halotti csend volt még, de Green megérezte a közelgő veszedelmet. Nagyobb sietségre ösztönözte az embereit, de amikor fél kilométerre lehettek a hajótól, felhangzott a távoli jégmezők rianása. A gigáci jéghegyek torlódása ágyudőreként visszhangzott a végtelen jégmezőn, mintha roppant hadseregek közeledtek volna a hajó felé. A pólus óriásai rohamra indultak a terror ellen. A jégmező megremegett meget lábai alatt. Elszorult szívvel látta, hogy a hajó körül már tornyosulni kezdenek a jégtáblák, de leginkább egy roppant jéghegy aggasztotta, amely hirtelen bukkant fel a távolban és szemlátomást közeledett a hajó felé. A kapitány kifulladva ért fel a fedélzetre, ahol a legnagyobb fejetlenség uralkodott. A matrózok a fedélzetre cipeltek minden mozdítható tárgyat, és az élelmiszeres zsákokat egymás után dobálták ki a jégre. Grimm megragadta az egyik matróz karját, aki éppen egy hordó konzervet akart a korláthoz hengergetni. – Megőrültél, fickó! – kiáltotta dühösen. – Állánkázőleg! – hangzott a kemény hegyke válasz. Nem vagyok bolond, hogy itt maradjak, mikor a jég összetöri a hajót. A kapitány felrohant a parancsnoki hídre, és felemelte a kezét. Emberek! hangja túlhasogta a rianások morajlását. Térjetek észhez! A hajó, ha be is töri, a jégnomás nem sűjthet el olyan gyorsan, hogy elegendő időne legyen menekülésre az összes élelemmel és podgyásszal együtt. De erre nem is kerülhet sor. A terror már kibírt egy jégzajlást, – Nézze inkább, hogy mi közeledik a hajó felé! – üvöltötte egy hang. – Ön itt maradhat, ha minden áron öngyilkos akar lenni! Green megismerte a fűtő hangját. A fűtő az elsők között volt, akik megtagadták az engedelmességet. Tehetetlenül nézte a matrózok pusztítását, akik a szakács és a fűtő vezetésével az élelmiszer nagy részét kidobálták a jégmezőre. Little sápattan sietett fel a parancsnoki hídra. – Az emberek teljesen megbolondultak – mondta vibráló hangon. – Mit csináljunk, kapitány? – Egyelőre semmit – válaszolta Grimmogorván. – Ha a jégzajlás veszedelme megszűnt, akkor tovább beszélünk. – Az emberekért nem tehetünk semmit, de legalább a kutyákat mentsük meg. Ha a jéghegy valóban rászakadna a hajóra, akkor az állatok elpusztulnak. Lutton, Henders és néhány hűbarát teljesítették a kapitány utasítását. A feltorlódó egy felszorította a vizet a fedélzetre. A hadnagy és a társai térdig jártak a vízben, mire elérték a kutyák ketreceit. Lytton és Henders kiengedték a kutyákat és beterelték a csaholó állatokat a hajó belsejébe. A matrózok elhagyták a hajót, és a jégmezőn felhalmozott zsákokat és ládákat elmuszolták a brig mellől. A hó egyre sűrűbben húlt és valóságos fájtlat vont a hajó köré. De a kísértetiesen közeledő jéghegy átcsillant a kavargó hópelyheken. Az összeütközés elkerülhetetlennek látszott. A jéghegy magassága feltétlenül elérte a 30 yardot, teteje egy magasságban volt az árbót kosárral. Green kapitány még mindig a parancsnoki hidon át Litton hadnagy társaságában. Izgalmas pillanatok következtek. A jégmezőre menekült matrózok is dermedten bámulták a fehér rémet, mely ijesztően magasodott fel a hajó mellett. A fedélzetre nagy tömegben hullott a hó és a jég. Green kapitány és emberei ásókat ragadtak, mert attól féltek, hogy a tömérdek hóta meg leszakítja a brig fedélzetét. Azonban csak hamar belátták, hogy meddő munkára vállalkoztak. A jéghegyet most már csak centiméterek választották el a hajótól. A kapitány kiadta a parancsot, hogy mindenki hagyja el a hajót. Szavait azonban túlharsogta a jégtorlódás dörgése, a roppant jéghegy megingott, és már úgy látszott, hogy teljes újjával a fedérzetre zuhan, amikor a szél váratlanul megfordult. A fenyegető jéghegy távolodni kezdett, majd utatta lát egy szomszédos csatornába, és rettentő robajjal összeomlott. A széteső majd újra összetorlódó jégtörmelékek valósággal felemelték a hajót a jégmező fölé. Néhány percen belül a zajlás teljesen megszűnt. Síri csend váltotta fel. A hajó olyan magasan pihent a szabálytalan jégdarabok tetején, mint a régi lovagvárak a síkság fölött. Green térden állva adott hálát Istennek a csodálatos megmenekülésért. Lassanként a szökevény matrózok is közelebb merészkedtek a hajóhoz, de sem kérés, sem fenyegetés nem bírhatta rá őket arra, hogy felmenjenek a fedélzetre. A jégtorlódás hónap újra megismétlődhetik, kiáltotta fel a fűtő. Csak akkor térünk vissza a hajóra, ha a veszedelem végleg megszűnt. A kapitány nem akarta alkudozni a matrózaival, bár a fedélzeten tömérdek munka lett volna. A jég és a hó elborította a fedél közbe vezető csapóhajtókat. Green és a hajón maradt reggelig lapátolták a havat, míg félig meddig megtisztították a fedélzetet. A jégmezőre menekült matrózok sem pihentek, hatalmas jégkockákból kunyhót építettek, a kockákat azután leöntötték vízzel, hogy egymáshoz rögzítsék. A víz azonnal megfagyott, és hajnalra a három kunyhó elkészült. A matrózok becipelték a kunyhóba az élelmiszereket, hálózsákokat és takarókat. Két nap telt el a jégtorlódás óta. A jégmezők démonai megpihentek, és egyelőre semmi veszély sem fenyegette a hajót. A hajó lévők a legnagyobb egészségnek őrvendtek, kivéve Litton hadnagyot, aki megkapta a skorbutot. A szerencsétlen betegnek egyetlen orvossága a citrom lett volna, de amikor Green kapitány lement a hajófenékbe, hogy egy citromos ládát felboncson, rémülten állapította meg, a ládák egytől egyig eltűntek. A zajlás idején nem törődhetett, hogy a matrózok mit vittek el, de álmában sem gondolta volna, hogy a menekülők a citromos ládákat is elhúzolják. Magához hívatta a kormányost, és megkérte, keresse fel a matrózokat, és bírja rá őket a ládák visszaadására. Henders hűségesen teljesítette a parancsot, de eredménytelenül tért vissza. – Na, meg az emberek tudni sem akarnak a ládákról – jelentette dühösen. Az írfűtő, aki nyilván a vezér szerepét játssza a bandánál, a szemembe nevetett, és azt mondta, hogy a ládák bizonyára elvesztek a meneküléskor. Ő azért vállalkozik a megkeresésükre, ha a kapitány kiszolgáltatja a hajó lévő fegyvereket. Green halásápattan hallgatta végig a kormányos beszámolóját. Nagyon jól tudta, hogy öngyilkosság lenne fegyvert adni a lázadók kezébe, de a hatnagy betegségét nem nézhette tétlenül. Léton annyira elgyengült, hogy már felkelni is alig tudott. A lábán fehér kiütések támadtak, és egész nap jajgatott. Este felé a hadnagy állapot a válságosra fordult. Minduntalan elvesztette az eszméletét, és lázálmában a kapitány dokolta a betegségéért. Green nem tudta tovább nézni a beteg szenvedését, és elszánta magát, hogy felkeresi a lázadókat. Henders és Hyde doktor kíséretében útnak indult. Puskákat nem vittek magukkal, de a pisztolyaikat elrejtették a prémes kabátjukba. Dermesztő hideg volt. A hőmérő mínusz 40 fokot mutatott. A kapitány és a társai némán haladtak végig a jégmezőn a kunyhók felé. De alig közelítették meg 200 jarnyira a tábort, amikor egy fényszóró sugárkévéje megvilágította őket. Áj vagy lövünk, hallatszott a sötétből az írfűtő tentori hangja. Tehát mégis van fegyverük a embereknek törmögte Henderson. Szeretném tudni, hogy honnan... A kapitány töltsét formát a kezéből, és visszakiáltotta, hogy békés szándékkal jönnek. A matrózok nem bíztak túlságosan Green ígéretében, mert rövésre készen tartott puskákkal közeledtek. Greennek nem maradt ideje találgatásra, hogy a matrózok miképpen jutottak a puskákhoz. A matrózok közre fogták a három embert, és megindultak velük a kunyhó felé. Az írfűtő csak ugyanúgy viselkedett, mintha ő volna a parancsnok hokhegyről beszélt a kapitányjal, és sűrűn hangoztatta, hogy csak a fegyverek kiszolgáltatása esetén segíthet a betegen. – Értsd meg, ember! – mondta Green erőszakolt nyugalommal. – Létan meghal, ha nem kap sürgősen segítséget. – A fűtő vállat volt. – Mi is meghalunk, ha nem jutunk lőfegyvárház. Mindössze három nyomorúságos puskánk van. – Honnan? – vágott közbe Green a kérdéssel. – Az óriás vigyorgott. Oh, már Angliában gondoltam arra látőségre, hogy szükségem lát fegyverekre, és három puskát elrejtettem a kabinomba. Ez a beismerés még az akasztófára juttathatja önt, robbant ki High doktor, aki nem tudott tovább uralkodni magán. – hiszi, kérdezte az óriás gúnyosan, és a társaihoz fordult. Titá, hallottátok, hogy mondtam valamit? – Nem! – zúgták kórusban a többiek. Green elvesztette a nyugalmát, és nem törődve a fegyveres matrózokkal a fűtőre szegezte a pisztolyát. – Lehet, hogy az embereid lelőnek, de esküszöm, hogy előttem még a más világra, ha nem adott ki a ládákat. A fűtő elsápadt. Nagyon jól tudta, hogy Green komolyan beszél. – Egy ládát visszadok, dörmögte dühösebb. – De a többit csak a fegyverek ellenében. – A hajó fegyverkamrájában legalább két tucat szavics puska van. – Elég a beszédből! – vágott közbe Green indulatosan. – Add ki a ládákat! A fűtő utasítására az egyik rossz matróz előkotort egy ládát a kunyhóból, és a kapitány lába elé tette. – Rávélem nem kívánja, hogy elcipáljuk a hajóig! – kérdezte gúnyosan. Henders szótlanul a vállára kapta a ládát, és megindult a hajó felé. A fűtő szemében gonosz fény villant meg. Green, aki egész idő alatt nem vette le a szemét az óriás arcáról, kitalálta a gondolatát. Csalódsz, ha azt hiszed, hogy az embereid lepuskázhatnak bennünket, ha olyan távolságra leszünk, ahonnan nem tudunk védekezni a pisztolyainkkal. Elkísérsz bennünket, fickó! Az utolsó szavaknál megragadta a fűtő karját és pisztolyát az óriás oldalához szorította. Indulás! Hyde is kirántotta a revolverét és szemmel tartotta a puskás matrózokat. A visszavonulás gyorsan lezajlott. A hajónak Green elengedte a fűtőkarját. Utoljára figyelmeztetlek embereidel együtt, hogy térjetek vissza a hajóra. Élelmiszerekkel bőven elláttátok magatokat, de tüzelőanyagról megfeledkeztetek. Három-négy napig elég lesz a fátok, de aztán megfagytok. Nekünk sincs sok fűtenivaló, de a hajó belsejében talán kibírjuk a telet. Ne aggódjék miattunk, kapitány, dünnyögte az óriás. Tegnap lőttünk két rozmárt, és annyi zsírunk van, hogy hónapokig elfűthetünk vele. Nos, annál jobb, mondta Green. Akkor nincs több beszélni valónak. A citrom csodát művelt. had nagy két nap múlva már el is felejtette, hogy beteg volt, és a régi energiájával segítkezett Greennek. Munka volt elég, a kutyák etetése is sok gondot okozott. A dermesztő hidegben az állatok nem szívesen mozdultak ki a ketrecükből. Szorosan egymáshoz bújva átaludták az egész napot. Green aggódott, hogy a pompás állatok lesoványodnak, és éppen ezért személyesen ügyelte arra, hogy megkapják szokott adagjukat. Három nap múlva hideg enyhült. Green elhatározta, hogy felkutatja a Blacher Expedíció jegyzeteiben említett kőszenet. Számítása szerint mindössze 30 angol mérföldet kellett megtenni, hogy a kőszénhez jusson. Nehéz szívvel szánta el magát az utazásra, de tisztában volt azzal, hogy nincs más választása. A szén ijesztően fogyott, és csupán napok kérdése volt, hogy a készlet meddig fog eltartani. Green csak hamar megtanulta, hogy a hajó sem védheti meg az embereit a tél viszontagságaitól. Mióta kevesebbet fűtöttek, csak ugyan elviselhetetlen hideg lett a hajó belsejében is. Egy ködös reggel, amikor a hőmérő mindössze 12 fok hideget jelzett, elérkezett az indulás ideje. Green úgy határozott, hogy Hyde doktort és Lang mérnököt viszi magával az útra. Létünk bízta meg a hajó ideiglenes parancsnokságával. Tartsa szemmel a legénységet, mondta a fiatal tisznek, hogy a távol létem alatt semmi kárt se tehessenek a hajóba. Ezek a fickók mindenre képesek? Ha nem jutnak tüzelőanyaghoz, akkor attól sem fognak visszariadni, hogy felégessék a brigget. Nyugodtan elindulhat, kapitány, jegyezte meg Litton. Amíg én élek, addig egyetlen lázadó sem teszi a lábát a fedélzetre. A tárgyalásokkal ráérünk az ön visszaérkezése után. Greenball intott. Bízom az ígéretében, és most lássunk munkához. Fél óra múlva indulunk. A jégmezőn lévő matrózok is kíváncsian nézték az előkészületeket, de egyikük sem tartotta érdemesnek, hogy búcsút vegyen a kapitánytól. Green három szánkót szedeltetett fel, melyek egyenként 45 láb hosszúak voltak. A szánok grönlandi mintára épültek, és így szillátságukban és megbízhatóságukban nem lehetett kételkedni. Mindegyik szán elé hat kutyát fogtak. A pompás állatok csaholása messze vízhangzott a jégmezőn. A kis expedíció tagjai csak a legszükségesebb dolgokat vitték magukkal. Egy hétre való eleséget, három puskát, hálózsákokat és hócipőket arra az esetre, ha az út egy részét hómezőkön át kell megtenniük. Green számítása szerint az út odavissza, napi tíz mérföldet számítva, nem tarthatott tovább egy hétnél. Elindulás előtt a hőmérő mínusz tíz fokot mutatott. A higany lassú emelkedése jelezte, hogy nem sokára havazni fog. A komor és ünnepélyes búcsúszkodás után csak hamar sűrű pejhegben hullani kezdett a hó. A havazás természetesen megnehezítette a tájékozódást, de Green már nem akart visszafordulni. Még egyszer utolsó üdvözletet kiáltott a hajóba maradt társainak, aztán megsuhogtatta az ostorát. A kutyák vidám csaholással ragadták magukkal a szánt. Hyde doktor és lángmérnök is követték a kapitány példáját, és éles ostor pattintásokkal bíztatták a kutyákat. Csak hamar, mint három szán eltűnt a hópejheg fehéren kavargó függönye mögött. hadnagynak már aznap délben meggyűlt a baja a lázadó matrózokkal, akik felhasználták a kapitány távollétét, és küldöttséget menesztettek a fiatal tízhez. A küldöttség három emberből állt. Természetesen a fűtő vezette őket. Fehér zászlót lobogtatva közeledtek a hajóhoz. Litton a hajókorlátjánál fogadta az érkezőket, de Henders és a két matróz lövésre készen tartott fegyverekkel álltak mellette. A láginség határozatát akarunk tolmácsolni, mondta az óriás, és kihívóan nézett farkas szemet a hadnaggyal. Álfogyott a fűtőanyagunk, és elhatároztuk, hogy a borszeszes hordókat magunkkal visszük. A hadnagy kihajolt a korlátunk. – A hordókat nem kapjátok meg, mindössze kettő van a hajófenéken, és nagyon jól tudjátok, hogy borszesz nélkül nem tudunk főzni. – Ostobaság! – nevetett a fűtő. – Van elég fa a hajón, a fád is akad elég. Létun elsápadt, Gaz, fickó! – Tehát azt képzeled, hogy a ti ér felégetem a hajót? – Ameddig én élek, addig egyetlen száldeszkát sem fog senki elvinni a hajóról. – Akkor hát dögölj meg! –! kiáltotta az egyik matróz is, kését Litton felé hajította. A súlyos penge zizegve suhant a kiszemelt áldozat felé, de Litton ideje idejekorán félreugrott, és a kés az árbocba fúródott. Henders a vállához kapta a puskáját, hogy leterítse a merénylőt, de Litton megragadta a karját. Kerüljük a felesleges vérontást! Majd a jégtörmeléken álló matrózhoz fordulva emelt hangon folytatta. A kapitány megérkezéséig nem tárgyalok senkivel. Aki száz jardnál közelebb merészkedik a hajóhoz, az golyót kap a bordái közé. Remélem megértettetek. Tehát azt akarja, hogy megfagyjunk? kérdezte a fűtő dühösen. Senki sem szólított fel benneteket arra, hogy hagyjátok el a hajót, ti akartatok távozni, válaszolta Létn. Egyébként azt hallottam a kapitánytól, hogy két rozmát lőttetek, és az állatok zsírját fűtésre használjátok. A zsír semmit sem elegít, mondta az dühösen. De annál nagyobb bűsztárjászt. Alig tudunk megmaradni a konyhóba. Litton vállat vont. Sajnálom, a kapitány visszaérkezéséig nem tárgyalhatok tovább. Akkor se, ha visszatérünk a hajóra, kérdezte az óriás. Nem, válaszolta a fiatal tiszt határozottan. Erre csak Green kapitány engedélyével kerülhet sor. A fűtő arca eltorzult, öklével megfenyegette a hadnagyot. Majd meglátjuk, ordította bőszültem. Mi háromszor annyian vagyunk, és elég a fecsegésből, vágott közbe hendez. Ha fél percen belül nem takarodtak el innen, akkor lövök. A küldöttség eltávozott, de a fűtő időnként visszafordult, és az öklét rázta a hajó felé, mely bevehetetlen várkastékként emelkedett ki a csillogó jégből. Másnap este váratlan esemény történt. Henders látta meg először a repülőgépet, mely csillogó varként keringett a jégmező felett, legalább három méter magasan repült. A motor beregése alig hallatszott erősebben, mint a légyzümögés. Mire a többiek is feljöttek a fedélzetre, a repülőgép már lényegesen alacsonyabban keringett, és szűköröket írt le a hajó fölött. Majd a jégmező fölé került, és sikló repüléssel leszállt. Litton és Henders lélekszakadva értek a géphez, melyből két prémruhákba burkolt alak szállt ki. – Hol van kring, kapitány? – kérdezte egy női hang. Litton még mindig nem tudott magához térni meglepetéséből. Úgy állt a repülőgép mellett, mintha a lábai gyökeret vertek volna a jégbe. – A kapitány ma reggel elindul délre – nyögte ki végül. A prémruhákból egy karcsú, női kéz nyúlt ki, és keményen megszorította a had jobbját. Green kapitány mennyasszonya vagyok, csendült fel újra a női hang. A fiatal tiszt elbűvölten nézte a farkas bőrkucsmás csizmás lányt. Litten hadnagy, mutatkozott be, olyan hangok, mintha egy szalomban találkozott volna a fiatal lányjal. Kérem, fáradjon fel a fedélzetre, Miss. Szólítson egyszerűen Johnnak vágott közbe a lány. Engedje meg azonban, hogy bemutassam Gregory főhadnagy urát. Neki köszönhetem, hogy a hajót megtalálta. A két férfi kezet fogott. Mikor a fedélzetre értek, Lytton röviden beszámolt az eseményekről. Ecsetelte a kétszeri jégzajlást és a hajó befagyását. – Miért nem szól a rádió? – érdeklődött a pilóta, akit nyilván ez a kérdés izgatott a legjobban. – Lytton legyintett. – Ne, ez a legkisebb baj. A készülék már az első jégzajlás után felmondta a szolgálatot. Sajnos a pótlámpákat tartalmazó csomagokat a matrózok összetörték, mikor a jégre menekültek. Green kapitány nem tulajdonított túlzott fontosságot a rádió pusztulásának. Véleménye szerint Angliából különben sem várhattunk segítséget. A kapitány tehát jelenleg útban van dél felé? Leighton bólintott. Yes. A Blacher félek akarja felkutatni. John kérdésére a fiatal hagynagy tüzetesen beszámolt az eseményekről. A lány elborult arccal hallgatta a beszámolót. Megőrültek a matrózok, hogy a jégen ütöttek tanyát? – kérdezte. Létun vállat vont. Nem lehet bírni velük. Azt hiszik, hogy a jégtorlódás bármelyik pillanatban tönkre teheti a briget. A kapitány visszaérkezéséig most már különben sem engedhetem fel őket a hajóra. A beszélgetésnek a pilóta ilyet felkiáltása vetett véget. A gazficzkók elpusztítják a gépet! A repülőgépet időközben körülfogták a matrózok, és néhányan felkapaszkodtak az ülésre. – Alkalmasint a benzintartályt akarják elvinni – mondta Henders izgatottam. Litton és kísérői kirohantak a jégmezőre, hogy elkergessék a matrózokat, de még a fele utat sem tették meg, mikor mendőrgészszerű robaj rázta meg a levegőt. A repülőgépből vakító lángnyelv csapott ki. A matrózok természetesen azonnal futásnak eredtek, és sorsára hagyták az égőgépet. Leighton tudta, hogy minden mentési munkála céltalan. Soha sem derült ki, hogy mi okozta a tüzet, de színűnek látszott az a feltételezés, hogy az egyik cigarettázó matróz vigyázatlanul fogta meg a benzintartányt. A mohu lángok néhány pillanat alatt lángba borították a repülőgépet. A jégsziklák tízszeres erővel verték vissza a tűz ropogását. Vörös fénysávok kergették egymást a végtelen jégmezőn, és felkúztak az égboltra. A pilóta és Litton dermedten bámulták a kísérteties látványt. A repülőgép váratlan megérkezése és tragikus pusztulása alaposan próbára tették az idegeiket. Most már csak Green kapitán segíthet rajtunk, mondta Litton, megtörtem. megtörtem.